لنا وفرض علينا تربيتهم واشهدوا الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين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 ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله جل في علاه انه لقد فاز المتقون نوقه كتابه بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نقمت قي الصلاه والسلام توميت محمد صلى الله عليه وسلم Ninakuhusieni vile vile na yusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Dugu zangu wa Islam kwa mnasaba wa masiku tuliyonayo nimeonelea tukumbushane katika Ijumaa ya leo. Kunako jambo muhimu sana. Kunako amana ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika mikono yetu. Amana lakini kisha ni nema. Nema ya watoto. Au amana ya watoto. Nyakati tulizonazo kama itakuwa bado basi walio wengi wanajiandaa Wanafanya maandalizi ya mwisho mwisho ya watoto wao kurudi mashuleni baada ya kuwa walikuwa katika mapumziko Ndani ya kipindi hiki kila mzazi anapupia kuhakikisha anatimiza mahitaji ya msingi ya mtoto wake au watoto wake lengo na madhumuni anatengeneza mustakbali wa maisha yake ya baadaye anataka kuona mafanikio ya mtoto wake katika maisha yake lakini ndugu zangu katika imani umewahi kujiuliza na umewahi kufikiria wewe kama baba umesimama vilivyo katika kuhakikisha unapata, unakuwa ni sababu ya mafanikio ya mtoto wako katika dunia yake na akhera yake sio tu katika dunia bali na katika akhera yake vile vile kwa sababu ni amana ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika shingo zetu ndugu zangu katika iman kaifa takunu auna linajahi abna'ika fi dunia wal -akhira. Ni kwa namna gani wewe kama mzazi utakuwa ni msaada wa mafanikio ya mwanao katika dunia yake na akhera yake vile vile hii ndiyo unwani ya hotuba yetu ya leo Ndugu zangu wa Islam kama tunataka mafanikio ya watoto wetu wafanikiwe katika dunia yao lakini mafanikio haya yasishiie tu katika dunia Yawe ni mafanikio pia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala msingi wa kwanza ambao inatakiwa tuusimamie na tuujenge imara gharsul iman fi qulubihim tunajukumu la kupandikiza na kujenga imani ya sawasawa sawa katika nyoyo za watoto wetu ndugu zangu Islamu msingi huu wa kujenga iman ya sawasawa sawa katika nyoyo za watoto wetu ikiwa ndiyo msingi wa kwanza katika mafanikio yao ya dunia yao na akira yao tujenge katika nyoyo za watoto wetu kwanza kabisa mahabbatullahitabarak wa taala wa mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam jukumu mzito la kujenga katika nyoyo za watoto wetu Wampende Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini wampende Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo <coughs> hili ndugu zangu katika iman tunaliona katika tarbia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasimulia Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ardhah na hapa sikiliza maneno au wasiao wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika malezi na kwamba ndiyo jambo inatakiwa uanze nalo kama mzazi Abdallah ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema kuntu رفيقا النبي صلى الله عليه وسلم ala himarin, asema nilikuwa nimepanda pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم katika kipandwa, kipandwa chenyewe ni punda amembeba Abdullah ibn Abbas akiwa ni kijana mdogo akamwambia maneno yafuatayo Ya ghulam inni uallimuka kalimatin Ewe kijana hakika mimi ninakufundisha maneno na kufundisha mambo yazingatie jambo la kwanza ya yahfazuk Muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye Allah atakuhifadhi wa kaifa yakunu hifdhullah na ni namna gani inakuwa kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala yakunu bihifdh hududi wa awamirihi wa nawahiyihi subhanahu wa ta'ala muhifadhi Allah na yeye Allah atakuhifadhi kwa maana ya hifadhi maamrisho ya Allah na yeye Allah atakuhifadhi yachunge makatazo ya Allah Allah atakuhifadhi ni lini wewe kama mzazi umekaa na mwanao au wanao ukiwaelekeza kumhifadhi na kumlinda na kumchunga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ukiwatahadharisha na kuvunja maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ihfazil tajidhu tujahak wa tajidhu amamak muhfazil Allah Ewe kijana mchunge Allah subhanahu wa ta'ala na yeye Allah utamkuta amekutangulia katika mambo yako yote. Hapa anamfundisha kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Je, tunawafundisha watoto wetu kumtegemea Allah au tunawajenga katika mazingira ya kutegemea akili zao, kutegemea nguvu zao, kutegemea uchumi ulionao kama baba yao, kutegemea kazi nzuri ulionayo? kwamba kwa kuwa kwa baba kazi yake ni nzuri kwa kuwa baba ana uchumi mzuri basi mambo yetu yatakuwa nakwenda sawa sawa mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yako yote tajidhu tujahak utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala anayaendesha mambo yako vizuri kabisa jambo la tatu akamwambia idza sa'al tafasalillah Ukitaka kuomba ewe mwanangu wa kuombwa awe ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake Tuwafundishe watoto wetu hata jambo ambalo ni dogo ajue kwamba Allah kwanza Kama Allah hajataka haliwi Idza sa'alta fas'alillah Ukiomba elewa anaestahili mwenye haki ya kuombwa ni Allah wa itha fasta'in billah Ukihitaji msaada msaada unaombwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake Haya ndiyo malezi ndugu zangu ya kulea imani za watoto wetu tukawafungamanisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala Wakawa ni wenye kumjua Allah wakawa ni wenye kumpenda Allah wakawa ni wenye kumtegemea Allah pamoja na kuchunga mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uk lam yanfa'uka bi ila illa bi katabahu Allah lak elewa uzingatie mwanangu lau kama dunia nzima wakakusanyika kukusaidia katika jambo kamwe hawawezi ila tu lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekupangia huku ndiyo kuwafungamanisha watoto na Allah subhanahu wa ta'ala wa anna l'umma talawijitamaat ala aniyadurruka bishai lam yadurruka ila bishai in katabahu Allahu alaik rufiati l'aklamu wajafati sohufu. Elewa na uzingatie dunia nzima wakakusanyika kukuduru kwa jambololote halito kusibu ila lile ambalo Allah amekupangia. Rufiati l'aklamu kalamzi likwisha ndika zimenya nyuliwa Wajafati jaffati suhuf na kurasa zimekauka hakuna kitakachobadilika katika makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, enyi kina baba, enyi kina mama, wakati tunawaandaa watoto wetu wanarudi kwenye majukumu yao ya kutafuta ilmu, lakini tutambue msingi wa kwanza. Tuwajengee kumpenda Allah, kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuzijenge imani zao kama tunawapenda kweli watoto wetu haki ya kuwapenda Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati tur aya 21 Wal ladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum Allah Jalla wa Ala katika aya hii anatupa majukumu ya kuzilea imani za watoto wetu na kuzitengeneza kama inatufurahisha kuendelea kuwaona watoto wetu wakiwa katika hali nzuri kama duniani lakini pia tutakaporudi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala walladhina amanu na wale walio Allah Subhanahu wa Ta'ala wakaishi maisha ya iman wakaishi katika aqida ya sawasawa wakazinusuru sunna za mtume wakaishika dini sawasawa watabautahum dhurriyahum biimanihim na vizazi vyao vikawafata katika imani ndugu zangu vipi kizazi chako kitakufuata katika imani kama hukukiandaa vipi mwanao atakuwa na imani kama hukumpeleka madrasa tunakuwa na pupa ya kuwachagulia watoto wetu shule zilizokuwa nzuri paib ni jambo zuri lakini pupa hiyo tuliyonayo katika kuwachagulia shule nzuri madrasa tunapupa kama hizo au huko tunakuwapeleka ni shule ambazo Walau mtoto atapata fursa ya kuswali swala tano Walau mtoto atapata fursa ya kufundishwa maadili yaliokuwa mema ya kumtambua Allah walldhina amanu na wale waliomwamini Allah wattaba'atuhum dhurriyahum biiman na vyao vikawafuata katika iman alhaqna bihim dhurriyatuhum tutawkushtanisha siku ya kiyama na vizazi vyao sidhani ndugu zangu katika iman kwamba kuna yeyote miongoni mwetu anatamani siku ya kiyama amuone mwanae akiteketea akione kizazi chake kikiingia katika jahannam i'azha billah kama haikufurahishi anza maandalizi kuanzia hivi sasa ndugu zangu katika iman tuwafundishe watoto wetu anna salat hi silatun sila tun baina alabd wa rabbih kwamba swala ndiyo kiunganishi kinachomuunganisha mje na mola wake kwa hiyo tuhimize swala katika majumba yetu wazazi walillahilhamdu utawaona, na hasa kina mama harisin wanapupa ya kutosha mtoto anamshwa mapema wakati anajiandaa kwenda shule bali anafanyiwa maandalizi kabla ya kulala juhudi hizi hazionekani katika kuamsha kwenda kutekeleza ibada ndugu zangu kama tunataka mafanikio ya watoto wetu katika maisha yao ya dunia na maisha yao ya akhirah jambo la kwanza tuwajenge na tuzijenge nyoyo zao katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini jambo la pili ndugu zangu ili tuweze kuwa ni msaada wa watoto wetu wafanikiwe katika dunia yao na akira yao linakun kudwa hasana lahum tujitahidi sisi wazazi kuwa ni kiigizo chema kuwa ni mfano mzuri wa kuigwa maneno yetu yaendane na matendo yetu mtoto aone fakhri kwamba huyu ndiye baba yangu matendo unayoyafanya uhakikishe kwamba yanatengeneza mustakbali wa mtoto wako ukiwa ni muongo mbele ya watoto wako usije kuwashangaa watoto ni waongo. Ukiwa ni mzembe katika ibada usitumie sauti kubwa kuwafokea watoto katika kuelekea kwenye ibada kwa sababu wewe haujawa ni mfano mzuri. Ayuhal abaa wal ummahat atarbiya bil -kudwa, kulea Malezi yaliyokuwa ni ya kiigizo ni bora kuliko malezi ya maneno. Dio maana Allah tabaraka wa Taala amemfanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni kiigizo chema kwetu. Lakadikana kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Hakika mmepata nyinyi waislamu kwa mtume wa Allah tabaraka wa Taala uswatana hasana, kiigizo kilichokuwa ni chema. Kwa hiyo Allah amemfanya mtume ambaye ndiye mwalimu wetu ndiye mlezi wetu ndiye kiongozi wetu Allah amemfanya ni kiigizo chema akituma akimaanisha kwamba sisi wazazi katika jukumu la kulea yatakiwa tuwe ni kiigizo kilichokuwa chema Dugu zangu katika imani ili tuwe ni msaada wa mafanikio ya watoto wetu katika maisha yao ya dunia kadhalika maisha yao ya akhirah adduaaulahum tujitahidini kuwaombea dua watoto wetu Ukiisoma Qur'an unakuta Allah tabaraka wa Taala mitume manabii walivyopupia kuwaombea watoto wao na vizazi vyao Nabiiullah Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wa ala nabina alayhimus Alikuwa ni mfano mzuri katika hilo. Allah tabaraka wa ta'ala anatusimlia miongoni mwa dua za Nabiiullah Ibrahim akimbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala amlindie na kumhifadhia kizazi chake wajinubni wabaniya bania an na'budal asnam e mola wangu kinge, mimi pamoja na kizazi changu tusiingie katika wimbi la ushirikina. Kwa sababu zama hizo ilikuwa ni zama ambazo shirki imetawala. anambembeleza na kumuomba Allah amlindie kizazi chake. Ni lini mimi na wewe tumekaa maalum kwa ajili ya kuombea watoto wetu? Malezi bila msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo gumu sana. Waweza ukawa na kila kitu waweza ukamtimzia mtoto wako kila kitu lakini bila msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah kuongoka ni jambo ambalo linahitaji taufiki ya Allah kwa hiyo moja ya majukumu tuliyonayo kama wazazi pamoja na mengine tuliyabeba tukithirishe kuwaombea dua watoto wetu kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha kwamba dua za namna tatu hazirudishwi dua za namna tatu Hazirudishwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ya kwanza ni da'watul da walid. Dua ya mzazi kumuombea mwanae. Na dua ya pili da'watul da musafir ni dua ya msafiri na dua ya tatu ni da'watul da madhlum, dua ya mtu aliyedhulumiwa. Kama Allah Tabarak wa Ta'ala ametupa nafasi kama hii na Allah ni mwenye huruma juu yetu. Kwa nini tusitumie nafasi hiyo kumbembeleza Allah juu ya vizazi vyetu hivi ambavyo ndio qurratu aayunina, vitulizo vya macho yetu ambao tunatamani tuwaone wakiwa na mafanikio katika dunia yao kadhalika katika akhera yao aqulu masami'tum waastaghfirullaha liwa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim wal barur karim الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه ومواليه بعد <سؤال> قوه umeondoka hapa duniani Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha ya kwamba idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalas wa zakara minha aw waladin salih yad'u la Pindi mwanadamu anapokufa akaondoka hapa duniani matendo ya yeye kutenda ili aongeze chochote katika mizani yake yamekwisha huna namna ya kuongeza chochote katika mizani ya matendo yako isipokuwa moja ya mambo matatu au yote kwa pamoja katika matatu hayo Mtume صلى makasema akasema au waladin salih yad'ula au mtu aliondoka duniani akamwacha mtoto mwema ambaye hukaa akakumbuka mzazi wake akamwombea dua na ili umpate mtoto mwema kuombea dua iwe umemwandaa. Na maandalizi mazuri ya kumwandaa mtoto ni kumfundisha akida yake, ukamfundisha tauhidi, ukamfundisha kumjua Allah na kumpenda na kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukamrithisha dini yake. Huyu ndiyo baadaye anaweza akakaa akakukumbuka na kukuombea dua. Duku zangu katika imani Wakati tunaoandaa watoto wetu kurudi mashuleni, mashuleni tusisahau jambo hili kwamba pamoja na kuwapa elimu ya mazingira, lakini tuna wajibu mkubwa bali ni wajibu namba moja kuwapa elimu ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunatamani tuzione madrasa zimeshamili, Tunatamani bidii na juhudi mnazozifanya za maandalizi ya watoto wenu kuelekea mashuleni, kadhalika tuione juhudi hiyo kuhakikisha watoto wenu walau hata kwa huo muda mchache wanapatikana lakini vile vile siku za jumamosi na jumapili tunatamani kuziona madrasa zimefurika na walimu wakiwa wanakimbizana kuhakikisha kwamba wanatusaidia katika jukumu hili la kuwatengeneza watoto wetu kama tunakusudia mafanikio ya watoto wetu katika dunia yao na akhera yao tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi atutengenezee vizazi vyetu awajalie و ni watoto waliokuwa wema tunamuomba Allah jalla wa ala ajalie watoto wetu wae ni vitulizo vya macho yetu sallu ala nabiyyikumul karim faqad amarakum Allah على النبي qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy على amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim Majid wa ala